Bé, hi ha una partida pressupostària però no és la de 600.000 euros per tant, com que no és la de 600.000 euros necessitem un informe d'intervenció que ens digui l'Ajuntament pot fer front a aquesta despesa i això és molt important i a més a més hi ha d'haver un informe jurídic que avali que aquest conveni està ben fet, que tampoc no hi és i a més a més, per fer front a tota aquesta despesa l'Ajuntament i el Club el club està obligat a portar l'estat de comptes que se li ha de demanar i que l'ha d'aportar a l'Ajuntament mm, Vostè ha dit que és una bona notícia tirar, poder tirar aquest projecte endavant aquest i tots és una bona notícia tant de bo poguéssim dir sempre que sí a tothom, però la pega està en que l'administració no té una bossa que contínuament li raja i, i, i, i, i no s'acaba mai per tant, mm, és una bona notícia poder tirar endavant aquest projecte tots però senyors de l'equip de govern siguin valents si vostès volen tirar aquest, aquest, aquest, allò, aquest projecte endavant doncs sí senyor és el seu projecte doncs molt ben fet que faran el volen tirar endavant però llavors no ens involucrin en a tots perquè com molt bé ha dit la senyora Ana Gabriel en aquí vosaltres ho heu aprovat, vosaltres no ho heu provat i l'altre s'ha abstingut i l'altre ha votat en contra i l'altre ha votat en favor no hi ha una dita catalana que diuen a un mal pas hi envien sempre un frare i vostès a un mal pas sempre hi envien el frare, que som nosaltres els, els, els partits que estem a l'oposició els grups municipals que estem a l'oposició i ja estem, ja estem farts de, de, de ser frares en aquest cas en aquest cas i amb tots perquè quan vostès no tenen cap mena d'inconvenient a l'oposició l'obvien totalment però quan vostès necessiten ara recolzeu-nos eh? perquè llavors les entitats ja en parlaran també de tot això doncs ara els dolents tots els, els, els grups municipals de l'oposició. No, senyor Saldoni, nosaltres actuem per interès general del poble, no, actue, no actuem per interès d'algunes entitats molt respectables com el Club Esportiu Sallent, que no en tinc res que dir, tot el contrari. I tant de bo aquest projecte es pogués, tira, es pogués tirar endavant, aquest com molts d'altres, com per exemple la residència que necessitem a Sallent, tant de bo, tant de bo, com l'altre projecte que ha dit el senyor Hinojosa, el, el de el de poder tenir aquí un, un local per, per poder-hi fer una sala polivalent com per exemple poder arrenjar la carretera perquè la gent no es mulli quan hi passen quan, quan plou perquè tots el, els veïns de l'estació s'enqueixen etc, etc, etc. com poder tenir la plaça de l'església urbanitzada com poder tenir moltes d'altres coses i el camp de futbol de gespa també però s'ha de prioritzar ara, quin projecte tenen vostès? vostès tenen un projecte polític? no l'hem vist mai perquè sempre actuen per depèn de com bufa el vent si el vent bufa cap aquí anirem cap aquí si el vent bufa cap allà anirem cap allà ara toca això, siguin valents volen el camp de gespa, vostès han apostat pel camp de gespa doncs el camp de gespa Sallent és el seu projecte, no estan governant és que l'oposició no governem està governant l'equip de govern volen tirar endavant el camp de gespa vinga, nassos aquí i a sobre la taula però no ens involucrin tots amb un tema que no forma part del nostre projecte i que a més a més em sap molt greu que en aquí els nens sobretot i la gent gran ens estan... Mira aquell, no ho aprovarà, eh? no ho aprovarà. va en contra nostre. No anem en contra de ningú. Obrem per l'interès general del municipi i prioritzem. I a més a més aquest, aquest conveni particularment està ple ple I nosaltres per responsabilitat política no podem, no podem tirar endavant un conveni que estigui ple d'irregularitats com, com molt bé ha quedat clar i per tant no podem no, ni serem còmplices d'aquesta mala actuació de l'equip de govern les coses, li repeteixo, s'han de fer ben fetes i no diré res més per tant, com que no volem tenir la responsabilitat política de donar suport a un conveni ple d'irregularitats com ja hem vist en d'altres ocasions que hem tingut problemes per aquest, per, justament per això, eh, en el qual tampoc no hi tenim informes de cap dels departaments d'aquest Ajuntament, nosaltres políticament, per responsabilitat política, no votarem a favor d'això. Molt bé, senyor Soldoni. Sí. Eh, primer de tot, a nivell general, vull dir, Uh, el coratge i la valentia per aconseguir camí de artificial, la tenim i estem portant a votació un conveni per poder tirar endavant aquesta obra. Ja, si si més de ser 6 regidors l'aquest govern fóssim 7, no hi hagués hagut tanta discussió. I diguem-ne, el coratge seria, seria el mateix. Què passa que d'una forma es podria provar i de l'altra forma, diguem-ne, s'ha de, de poguer parlar i s'han d'arribar i s'han d'arribar acords. En aquest cas, sembla ser doncs, que l'acord no és possible. Doncs intentarem seguir treballant per trobar un acord possible que faci que hi hagi camp de gest artificial. Hi ha una eh, proposta sobre la taula, doncs intentarem, intentarem agafar-la, per que el camp de futbol sigui, sigui una realitat. jo parlo mal, vostè també deu unidó, eh, que jo parlo molt eh, dic jo parlo molt, que jo parlava mal, però vostè també deu unidó. I i per tant, i per tant, intentaré intentaré narrar ràpid, però ja com que com que vostè m'ho havia retret a mi, doncs, uh, també també li dic l'estratègia de l'equip de, de govern intentar intentar manipular instrumentalitzar i tot plegat eh, realment jo la trobo molt, molt, molt rocambolesca vull dir, a més a més, en un cas en un cas tan senzill com es dir hi ha una necessitat al poble que fa falta un canvi de artificial aquesta necessitat es planteja a l'Ajuntament i eh, des del moment d'abans del PSOE es diu que és una necessitat real i que s'ha de tirar endavant això, això és instrumentalitzar qualsevol cosa. que passa que s'intenta ens avui veure o volgué fer veure a vegades determinades coses que no són reals. Volgué dir, no, per què per què va aquest conveni al ple? Per què no parlem a les comissions que vostè diu internes i per què no arribem a un acord i, ho, i ho arreglem i només val el ple en el cas de que no hi hagi acord, no. Són una cosa, val el ple perquè és un conveni que implica més d'una anualitat i és obligatori que vagui al ple. I per tal de fer, les coses ben fetes com diu la senyora Corés, ha d'anar al ple i s'ha 'ha discutint el Ple. I la proposta i la proposta ha sortit després de les reunions que s'han mantingut. Doncs hi ha hagut la, la proposta de, del grup socialista d'una forma, d'una forma de tirar un davant però això ha d'anar al ple s'ha de discutir en el plenari aquesta, aquesta obra perquè és una cosa que implica més d'un any per tant, si fos una cosa que es pogués decidir només per un any i fos una quantitat eh, assumible es podria fer doncs, sense passar pel plenari cosa que en aquest cas no, no fa falta Ai, en aquest cas sí que fa falta la calma, la calma que faci falta. Nosaltres hem portat d'aquest conveni aprovació avui, avui sembla ser que no s'aprovarà, per tant, diguem-ne, la calma i la paciència, nosaltres, diguem-ne, en tenim molta i ganes de seguir-ne parlant la que faci falta intentar trobar una solució possible per poder-ho poder fer. Si, si no és ara, doncs intentarem mirar de quina forma es podrà fer el més aviat possible. Esport és tot, sense cap mena de dubte. De necessitats n'hi han moltes. A tots els esports i a totes les entitats culturals, i, i cíviques del nostre municipi sense cap mena de dubte i prioritzar també s'ha de fer i intentar donar resposta a tot si es pot també en aquest moment això és possible contestant també Esquerra Republicana que deia que fan falta, òbviament, locals polivalents, hotels d'entitats refer la carretera, fan falta moltíssimes coses, les residents fan falta moltes coses però ara això és possible 1. perquè ho teníem previst en el pressupost d'aquest any, perquè se n'havia parlat i havia la intenció de poder endavant aquest any, per tant, això ara era possible i les altres coses tots sabem en el, en el moment en el moment en què es troben cada una d'elles i podem entrar a parlar és. jo crec que és vostè l'únic que ha dit de si els del costat del futbol o els de davant o els d'aquí o allà veuran bé o no veuran bé aquest tipus aquest tipus d'inversió. Ja I elli repetit jo eh, estem en converses amb totes les entitats esportives del municipi i amb els equipaments municipals i no municipals per intentar donar sortida a les necessitats que tenen les entitats del nostre poble, perquè és l'obligació que té qualsevol, qualsevol equip de govern. Per tancar la discussió, la discussió segurament a vegades... Eh es defensa que és bo que estigui el plenari, a vegades es defensa que no és bo que estigui el plenari. Vaja, jo crec que en aquest cas hi havia una proposta sobre la taula que ha generat tot, aquesta, tot aquest debat i tota aquesta discussió, doncs ha esdevingut d'aquesta forma. Jo crec que no ens ha de fer cap mena de por ni que la ciutadania vegui els debats i les discussions que puguin haver a nivell municipal, perquè tot això és fruit de la realitat que tenim en el nostre poble i, per tant, no ens ha de fer cap mena, cap mena de por. La senyora Cortés deia que no es pot dir sempre que sí, uh, és obvi, això em sembla que ho sabem tots, des de a casa de cadascú fins a l'activitat professional o política que es porti a terme. I en el cas de dirigir uh, l'equip de govern d'un municipi és obvi que això, que això passa. Però en aquest cas, repeteixo, és una cosa que està prevista en el pressupost, és una obra que es podia, que es podia tirar endavant i és el que proposàvem en aquest, en aquest cas. Que el conveni podia ser diferent Puchesí, doncs per això vaig dit que ja hi ha hagut una reunió per poder parlar d'aquest tema, a part de la comissió informativa i per poder introduir esmenes que sempre i és a temps qualsevol grup polític, Esquerra i eh, Iniciativa per Catalunya ha introduït unes esmenes eh, de, de les quals el grup de Convergència i Unió votarà, votarà en contra, però els altres grups polítics també tenien opcions d'introduir esmenes en aquest conveni i poder-lo i poder-lo millorar. No ha sigut així no ha sigut així, és més fàcil venir aquí i dir que hauria de ser millor, que la feina no està ben feta, que no fem bé les coses que som, som irregulars és molt més fàcil dir tot això i només vindre aquí a dir això que entrar esmenes que és el que vostè i ja ens té acostumats vostè sempre ens diu que per responsabilitat política vota en contra de tot un seguit de coses, però no l'hem vist cap vegada que ens introduís esmenes per tal de, de millorar-ho només dir que, que bé que el conveni doncs sembla ser que no tirarà endavant dic, nosaltres per tenacitat no quedarem perquè intentarem que Sallem pugui tindre un camp de gestió artificial com considerem que és una necessitat pel nostre municipi i, i bé doncs uh, així, així serà i així endavant, segurament som l'únic poble on uh, es proposa una, una inversió sèria una cosa bona pel municipi i queda, i queda aturada d'aquesta forma normalment sempre s'ha de, de dir que no i en, aquest, i en aquest cas doncs eh, perdrem, perdrem una miqueta més de temps però, però bé, que, que, que quedi clar que era una cosa que estava parlada que era una cosa que va entrar en el pressupost de l'Ajuntament de Sallent d'una forma determinada després de parlar-ho amb els grups municipals i que ara doncs, sembla ser que volem, ho farem d'una forma diferent doncs no serà pas pro, eh, per culpa nostra que no es faci d'una forma diferent Bé, gràcies debatut suficientment doncs, el eh el tema, hem tingut els dos torts de parar aules. el que sí que procediria no sé si el grup d'iniciativa segueix mantenint les esmenes Sí, Tot... sí, les mantenim per... nosaltres, aviam, aquí no estem dient que estem en contra de... Sí, però de... senyor Nojosa, deixem acabar fer la reflexió vull dir, aquestes esmenes que vostès presenten eh, desvirtuen totalment el conveni eh, no cal eh, esmenar una cosa que, que, que ja no serà el conveni aquí s'està parlant d'obrir la que ja se li ha dit abans per part del senyor Saldoni la primera intervenció les, les esmenes aquestes, vull dir, ja, ja serà una altra cosa. El conveni que es porta a aprovació eh, no és allò de, de poder retocar algun aspecte, però en tot cas, si vostès les volen mantenir, doncs sí. pues, estan al seu dret. Eh? No no, Nosaltres eh? les mantenim perquè pensem que és una proposta. Sí, sí. El que passa és que... Que vostès torno... mateix van dir que si tenien de fer esmenes, sí, sí, sí, sí, que jo crec sí. que les esmenes s'haurien d'haver fet, no estic dient que el conveni eh, no es tenia no, de portar a la taula. Senyor Nojosa, senyor Nojosa, no entrem en el debat no, no, jo, eh, no. en el diàleg entre... Nosaltres deixem les esmenes sobre la taula i qui les vulgui votar que les voti. Molt Bé, doncs ja està, aclarit això doncs, eh, procediria doncs, a fer la, la votació en primer lloc de, la, de les esmenes les volen votar totes en bloc o, o les volen fer per separat nosaltres les votarem en bloc perquè són aquestes setmanes estudien, estudien una alternativa a doncs, la situació doncs correcte, després de les explicacions que se li han donat, vostès les segueixen mantenint i correspon doncs, a procedir a la votació de les esmenes eh, vots a favor de les esmenes no hi ha el senyor secretari Sí, ara sí. esperem uh, que vingui a veure, nosaltres demanem que es clarifiqui exactament això perquè la sí. uh, no, no, incorporació de les dono esmenes dono perquè explicar. ara ja no entenem res sí, bueno, he intentat explicar hi ha hagut sí. un grup municipal que ha presentat unes esmenes al, al conveni que, que es portava a votació s'han de votar les esmenes si es vota a favor d'aquestes esmenes s'incorporen en el conveni no i si, i si és no, no, és així o okay. què? escolti això ha de dir el senyor secretari no, no, sí, sí no, no. això ho ha de dir el senyor secretari torno a insistir, escolti un moment un moment, pre pregaria al públic assistent que aquí s'han presentat unes esmenes a on, on diu que en el primer punt en comptes de dir una cosa que diu el conveni en digui una altra d'acord? Senyor... calla home eh, no. senyor Molto potser que sí. ens ho clarifiqui el senyor secretari que és la figura jurídica del plenari bueno, senyor secretari clarifiqui bueno, a veure les esmenes escolteu un moment sisplau eh, escolteu una Aviam, no perdó. és tan difícil d'entendre eh Sí. No és tan difícil, uh, diguem, eh? Torno, torno a insistir amb, amb el tema aquest. El senyor secretari diu que no vol intervenir amb el tema, amb el joc polític, no vol significar amb, amb aquesta qüestió, però torno a insistir, les esmenes que s'ha presentat pel grup d'iniciativa que han estat llegides pel senyor Hinojosa diu que el primer punt, diu en comptes de dir en el conveni que deia que es deixava sense efecte el comú acord i derogar el contracte que es va formalitzar el document administratiu el dia 10 d'abril de 1969, digui primer, mantenir el contracte que es va formalitzar en document administratiu el dia 10 d'abril del 69, Exacte. si es vota a favor d'això el conveni posarà això, segon no, no, no no, confonca. no, no, no, no. segona estem dient que en el primer... senyor punt... Nojosa, perdoni estic parlant i, i, i això vostè ha tingut opinió per poder parlar i ha dit el que el vulgui, la segona esmena que posa, diu que en comptes de dir la proposta de conveni la segona, el que hi aquí, posa aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Sallent i l'entitat Club Esportiu Sallent per a la sessió d'ús del camp de futbol municipal a favor de l'entitat esportiva esmentada. Digui, segon, que en el cas de formalitzar un nou contracte entre l'Ajuntament de Sallent i l'entitat Club Esportiva Sallent, vindrà a donar per un anàlisi de l'Ajuntament demanarà en caire d'urgència la Diputació sobre la Realitat Esportiva Sallent a fi efecte de conèixer el nivell i l'urgència en les prioritats a nivell esportiu i d'instal·lacions en el que l'Ajuntament té d'intervenir en primeres fases però al bon ús de les mateixes per la majoria dels ciutadans i ciutadanes si es vota a favor de l'esmena queda incorporat al punt segon, aquest que es diu aquí punt tercer que en comptes de dir la, la proposta la que portem aquí per part de l'equip de govern que és facultar l'alcalde president tan ampliament com en sigui possible per la signatura d'aquest conveni que, que és que el, el, el ple amb, si es si surt aprovat el conveni doncs el l'alcalde té que signar doncs diu, digui, diu facultar l'alcalde president pel tal de convocar les entitats esportives de Sallent en caire d'urgència per conèixer de primera mà les necessitats i prioritats de les mateixes per tal de confeccionar l'estudi i l'anàlisi de les prioritats a nivell esportiu i d'instal·lacions que manquen a informar en el ple de les demandes realitzades. Si es pot a favor de l'esmena s'incorpora aquest punt tercer a on hi ha un tercer que hi havia del conveni. I el punt quart, que en comptes de dir la proposta, que és el que deia, traslladar el present acord, que això és del dictamen, eh? traslladar el present acord de l'anticlub esportiu Sallent, diu quart, traslladar totes les entitats esportives de Sallent d'acord amb un fet un estudi i una anàlisi de les prioritats esportives per tal de fixar les prioritats i el full de ruta vers l'esport i la seva pràctica que haurà de desenvolupar l'Ajuntament de Sallent. Si es vota a favor de l'esmena, s'incorpora aquest redactat en el punt que hi havia, que estava previst en el dictamen. Ha quedat suficientment clar... No, perdó. No, de digui senyor General Fossa. Si en el primer punt estem, dient, de mantenir el contracte que es va formalitzar en el document administratiu del 69, estem dient que es manté aquest contracte. No estem dient una altra cosa estranya. I en cas de formalitzar un nou contracte, en cas de formalitzar un nou contracte entre l'Ajuntament de Saient i l'entitat del club vindrà a donar per un anàlisi de l'Ajuntament demanarà un caire d'urgència a la Diputació, però nosaltres ja dient el primer punt, que es manté el contractat del 69 que no es manté Bé, el conveni se, senyor Nojosa, eh? eh, en tot cas jo, jo proposaria votar-les per separat una a una i per, per poder clarificar eh, les diferents esmenes que hi han hagut eh? d'acord? les esmenes no, és una, són punts de, de les menes Home, no, per persones per menes. Diu, és per això que el grup d'iniciatives s'allèn que hiem necessari les següents esmenes el ple per establir els vinculants acords. Pam, pam, pam. Vale. OK? Eh? Bé, eh, aclarit això. Procedirem a, a aprovar el primer un dels acords, eh? que és mantenir el contacte que es va formalitzar en el document administratiu. Vots a favor? Senyor Moltó, si plau, sí. li demanaríem un favor. Sí, senyor Moltó com que tot això ha entrat tan ràpid i tant de pressi corrents i aquestes esmenes les hem vist aquest aquest despre, dematí, sí, sí, bueno, bueno, nosaltres les hem vist bueno, a les nou menys 10 li demanaríem, plau si, si ens pot deixar 10 minuts per poder-ne parlar, com a mínim perquè és que això és un, això és un eh, rotllo és, un, és, un, no, no, és una no, confusió important bé, no hi ha inconvenient suspeneu el ple durant 10 minuts perquè puguin anar els grups a debatre suficientment Vinga. Ja sentit, si sí, no tu, que És no de... ah. Si que deixes a cas que espens un en cas que espens un, no es un altre, li deixem ah. aquesta configuració, però tu ja al primer primer ja que queda sense una En el cas és vulmalícia, però no s'ha a la. ha vam volia abstener. deixem sobre de la taula. Sí, el primer punt. el primer punt. Poc sí, sí, sí. sí. sí. punt. ja no l'hem ja ja enganxat. No, per no. no som vot a camís. Representa que si el primer punt se es fica que tu estàs com està. Sí, no és, ara l'hem de votar el comperit. Ja el, no. vota. el votarem que no igualment. Però és que volen introduir aquestes esmenes. Si votem no el primer, que no... si, si, si votem el primer que sí, ell vol mantenir el conveni, no poden forjar el desconveni. Però però quan votem el segon. Quan votem això, eh, que hem de votar, que no. Que en el cap no? de formalitzar un nou contracte entre l'Ajuntament de Seyent i l'entitada, ah, que vindrà a donar per una ah, aviam, vols, siguem, tu, ha un alaricis que l'Ajuntament demanarà en caire d'urgència. Aviam, siguem, s'ha de fer un altre conveni. Tu has conveni, de convocar la senyora. Però siguem cap. El PSC de la Convergència, l'augenant dies... Gespa, de... No ens compliquem, no es faran estudis. Sí, llavors diem una cosa, dient que una part del conveni obliga el Club Esportiu Sallent a que un moment d'anada el d'ajutament pot deixar penjat. Quin conveni? El conveni que, que estem aprovant. Que apro... no, si no, no aprovem sí, no, si no s'aprova... No que el Valentí votarà a favor dret, no, o s'estendrà? Que el voten contra? Vota en contra del conveni. No, eh? Si sí. tu votes aquesta sorpresa, no saben el que volem. Seria les entitats, i les entitats què li diguin? Això no ho davant perquè s'obstindrà. Si bueno, amb això s'obstindrà? Sí. No cal això perquè això està perdut. I com que al votem en contra la majoria, doncs passem directament a votar al conveni. Bé, sí. si que bueno, doncs tingueu ganes. Sí. Escolta, diferent, no? Escolta jo per què diem una cosa? Deixem el primer és... d'Espènia i deia no, Vendrim i ha... el primer d'Espènia no, no, no, i parlarem d'un altre no li dius la gent que està en contra del conveni ah, Tu aquí fent una nova Aquí la gent no fa no? les coses molt simples Mira, última intervenció que has fet que has fet tu i que has fet tu han sigut clavades la teva i la teva Bueno, jo, nosaltres votarem com ho fem? El primer de les altres els alumnats estan plàstics, A veure, a veure un moment. Si podem, si un problema a veure. una manera per entendre-ho clar, si nosaltres votem mm. a favor d'aquestes esmeres. Que ell di que aquestes esmeres sí, eh s'inclouen en el conveni? No, perquè el primer... Si tu a favor de les convenes, queda, queda el contracte de l'executat. No? I si s'ha de fer un altre, s'ha de fer aquest procés. Molt bé. Imaginem-nos un, un escenari. El Valentí se'n estén. Sí, per tant, guanyen més. Sí. Llavors, putem el, el conveni. Llavors, llavors anem per 28.4 quan fem malament i No em diguis pòrtic l'estrenament. No, però aquests unes alternatives. Sí, bueno, tu no, no, no estàs tot, dient que no. no. No, bueno, però després tenirem sí, només no, perquè ha que el 69. Sí. Però sí. no, no, es que estàs planejant una alternativa per Cobla. Jo jo aguantele, no, Si no no, no, no, ara voltem aquestes esmenes no s'inclouen al conveni? No, no es poden inclouar. Llavors, llavors passarem a votar el conveni? No, perquè si ja hi ha, hi hem votat el primer punt ja li desvotem al primer punt. I que, i... Mira, si tu votes aquestes setmenes, si tu, tu no estàs votant el conveni. Sí. Que sí. quedi el mateix votat sí. que el Però llavors si ens no diran ara votem el conveni? Sí, sí però pues votes en contra del conveni ten quasi dutaten favor la puta favor d'aquí s de ser conseqüències no el, Si tu 100 menes, votes a les setmanes votes tres ja jo, no, jo no sé, sé si si, si, no si votes al convent i votes no al convent i de seguretat perquè mantenir el contracte de certona estatient no, que tu mantens això fins que no haigui un altre possessaire. Que, que sigui no no no bueno, sí, jo ni no votada, ni cas. no sé què, que el secretari nos. Que el secretari, el Ferrón. Però és que tu què prefereixes, votar com ben o ja m'està bé això. Jo no votar que no al. No, que cosa s'hi com a la però jo ara dic si votem que o... les esmenes les esmenes llavors si s'hi la... el no. si no, no, si no, ha de votar el conveni? si les esmenes a les esmenes s'ha de fer no, això, perquè la majoria del ple i pot dir la gent demanarà i que votem després però després demanarà no perquè si no Thank ia. Sí, Al sí, ho... primer a nostra smera, que un se tú también vale. Ah, no se te viene dormate. No, pero no es una persona y aquí también me parece, porque el fin de la carrera. Estaba pensando en el todo pesado en el todo. Pero como preocupación estaba, pero la partida, por curiosidad de la utilización de. Sí, es que no da que vayan la última partida. Perdó. Bé, en tot cas silenci eh, per favor doncs reprendríem el plenari després de, suposo que d'haver-ne parlat doncs en tot cas queda clar que provar les esmenes és donar suport a el que es diuen aquí en tot cas la, la proposta seria votar-ho tot en bloc si li sembla correcte bé, no, bé. Eh, en funció de del que hem parlat el grup d'iniciativa retirem les esmenes del, de la taula bé, que és el que li demanàvem de tota manera li agraïm en tot cas l'únic que es fa és votar el dictamen a favor o en contra si voten a, en contra del dictamen no s'aprova el conveni nou i si voten a favor doncs eh, se queda aprovat tothom té clar el que fem? Pues molt bé. doncs procediríem a la votació eh, vots a favor el dictamen. vots en contra doncs eh, queda rebutjat eh, per 7 vots en contra i 6 vots a favor i passem al següent punt de l'hora del dia que és moció presentada pel grup polític municipal d'Esquerra Republicana relativa a la restauració dels impactes medioambientals ocasionats per la fuita d'aigua del col·lector de Salmorres secretari La senyora, Cortés, sí. la senyora Cortés antecedents la zona húmida o aigua de la Corbatera és un espai fluvial d'interès natural per ser lloc d'aus migratòries especialment favorable als ocells aquàtics que hi fan estada com a sedentaris o de pas en la ruta migratòria del Llobregat les zones humides són una reserva natural d'aigua i contribueixen a estabilitzar el llit del riu perquè protegeixen les ribes de l'erosió també actuen com a depuradores naturals de l'aigua contaminada en matèria orgànica o massa rica en nutrients minerals. La corbatera està registrada a l'inventari de zones húmides de Catalunya amb la referència tal. Al llarg dels anys s'hi han fet diverses actuacions de millora ecològica per part d'algunes administracions, com la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Bages i el mateix Ajuntament de Sallent. També s'hi fet inversions econòmiques de forma continuada en els darrers anys i en l'actualitat per aconseguir la creació, restauració, consolidació, manteniment i divulgació d'aquest espai. El Pla de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Bages identifica l'àrea natural de la Corbatera com un espai fonamental per mantenir la connectivitat ecològica al Pla de Bages, ja que aquests espais naturals són els que estableixen un nexe d'unió dins i fora, mantenint els intercanvis ecològics, tant en sentit nord-sud com en sentit est-oest. Malgrat això, la zona està afectada per diverses conduccions de serveis com el gas natural i el col·lector de salmorres que evacua part dels residus contaminants de la indústria minera que en ocasions, ja sigui per manteniment, ampliació, remodelació o avaria, ocasionen impactes de més o menys intensitat en aquesta zona especialment sensible. La presència d'aquests serveis, sobretot la del col·lector de salmorres, suposa una amenaça constant, ja que les avaries s'ho vintegen en aquesta infraestructura. El col·lector de salmorres ja fa anys que està al màxim de la seva capacitat. Inaugurat l'any 1988, fa temps que està envellit i els seus materials estan desgastats per la mateixa salmorra. No és estrany, doncs, que les avaries i els vessaments, a través de les torres de descompressió, les tapes i les juntes, sovintegin. Però aquest col·lector, el qual fa anys que se li ha acabat la garantia, se si li demana cada dia més servei i més cabal. No es posen solucions pels residus salins de la mineria en origen i, en conseqüència, l'Agència Catalana de l'Aigua ha de recórrer finalment aquest col·lector tan deficient. Fa anys que el col·lector de salmorres hauria d'haver estat íntegrament substituït. Propers vessaments estan assegurats. Una espasa de democles penja damunt de tota la conca del Cardener i del Llobregat. La primera setmana del, del passat mes d'agost es va produir un vessament de salmorra del col·lector, pocs dies després, se'n produïa una altra a poca distància del primer i encara els darrers dies una altra a Súria. Una d'aquestes avaries al col·lector de salmorres ha provocat un greu impacte a la zona de la corbatera. La salmorra va vessar fins a formar una extensa bassa salada a la superfície. La conseqüència ha estat la mort fulminant de tota la vegetació en un àrea aproximadament de 200 x 50 metres per 50 metres, que inclou àlvers, pollancres, freixes de fulla petita i tamarius, molts dels quals van ser plantats als anys 96 i 97 amb motiu de la restauració ecològica d'aquesta àrea. La reparació de la l'averia i la reposició amb les mateixes terres salinitzades no és suficient per restaurar l'impacte ocasionat que perdurarà al llarg de molts anys i només podrà escursar-se amb una actuació de restauració planificada i adient. Acords. Primer, encarregar un estudi d'avaluació de l'impacte produït a causa del vessament d'aigua salada del col·lector de Salmorres i realitzar la valoració econòmica necessària per restaurar la zona i retornar-la al seu estat natural en el mínim temps possible amb la conseqüent restauració de les terres salinitzades a substituïdes per terra nova adequada a la zona i que es replantin els arbres morts en la seva totalitat tant en nombre com en espècies Segon, reclamar la propietat de la infraestructura a l'Agència Catalana de l'ACA i si s'escau a l'empresa que en fa l'explotació i gestió Aigües de Barcelona la reposició econòmica necessària per fer-ne la restauració segons l'estudi esmentat en el punt 1 Tercer, Demanar a l'Agència Catalana de l'Aigua, administració competent en aquesta matèria, que amb motiu de la projectada construcció del desdoblament del col·lector, el seu recorregut no es prevegi novament per la zona de la Corbatera. En cas que es pretengui que el vell col·lector segueixi en servei a l'encems o com a complement del nou, demanar que s'aprofiti l'obra de construcció de la nova construcció per desviar definitivament aquesta infraestructura del seu traçat actual per la zona de la Corbatera. Quart demanar que igualment siguin restaurades les propietats privades que s'han vist afectades, camps de conreu, a les esmentades a varies, el terme de Sallent, i oferir als particulars la informació necessària perquè puguin obtenir per part dels responsables les compensacions econòmiques derivades del vessament. Cinquè.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 I sisè, constituir immediatament el Consell de Medi Ambient de Sallent per tal de poder plantejar, discutir i prendre acords en temes mediambientals tan importants com aquest que ha succeït darrerament Vol afegir alguna cosa? Senyor Cortés En principi crec que la, la moció queda prou clara i de moment passaríem si casa al debat i, i podríem incorporar noves eh, nous objectius o noves intervencions Senyora Arenas Sí, bona nit La moció presentada per al grup polític municipal Esquerra Republicana és idèntica a la presentada en anterior ple només canvia la data que això es deu haver canviat a l'ordinador en el document i ja va ser contestada en el ple àmpliament i explícitament les intencions que tenia l'Ajuntament i que i les actuacions que havia fet l'Ajuntament encarregar sobretot amb una, amb una empresa com Pragmites, que és coneixedora del, de la zona humida de la Corbatera per les diverses actuacions que hi ha fet durant i a llarg de, de molts anys és coneixedora del medi és coneixedora de, de les espècies és coneixedora també de la problemàtica i així també se li va transmetre des de l'Ajuntament i a l'equip de govern en aquest eh, acord eh, se li va proposar doncs, que es fes una proposta honoraris, no tan sols per tenir cabuda dintre dels pressupostos eh, actuals, sinó també amb els continguts de l'informe sol·licitat. Aquest eh, informe i aquest pressupost està aprovat ja ha eh, des d'aquí des de l'Ajuntament i la intenció el, el plantejament que es fa en aquest informe a part dels antecedents que donarà explicacions com ja prèviament apunta els antecedents de la moció, però amb, amb més amplitud, evidentment és un informe, un informe pericial, que paral·lelament s'està executant amb l'informe pericial que també està efectuant i que tenim coneixement des de, de l'empresa que, que porta el manteniment i també porta el control d'aquest informe pericial des de l'ACA, que és la propietària del col·lector. La delimitació de l'àrea afectada és de les primeres pautes a seguir en aquest informe, caracterització de l'afectació eh, edàfica i hidrològica, Anàlisis de l'impacte ambiental, això és important. Relació dels danys produïts, també, perquè eh, s'avaluaran quins són els danys i també quina és la valoració econòmica al final d'aquest informe. Relació també i definició de les actuacions de recuperació de l'espai, per saber quina és la sistemàtica per recuperar novament aquest espai, tal com estava originàriament. Priorització de les actuacions proposades i... Eh, valoració econòmica com a final d'aquest informe pericial que s'ha encarregat, que ja està aprovat per Junta de Govern i que el, se li ha donat també, eh, no només s'ha encarregat de l'informe sinó en un plaç també curt, perquè sabem que hi ha la necessitat el, i també doncs, eh, des de les dues mocions presentades per Esquerra i per els altres partits que també ens ho han manifestat saber una miqueta, doncs, eh, una miqueta no, sinó fons de, de què estem parlant, quina és l'avaluació ambiental i quina és la valoració del dany. Dit això, també anem més enllà. Eh, també es va dir en el ple que paral·lelament al col·lector de, de Salmorres eh, hi ha una ampliació que va des d'Abrera fins a Balsareny i també cap a Cardona i eh, en, aquest, nou, en aquesta nova ampliació es tindran en compte les aportacions de les surgències que va informant constantment des de l'Agència Catalana de l'Aigua, també Iber Potash té eh, i va notificant aquestes urgències que es tenen que anar acoplant en aquest col·lector de Salmorres, però que el projecte en si, i ja també es va dir, eh, s'estava executant i estava previst que a finals de setembre tinguéssim ja un projecte amb cara i ulls que pogués definir ben bé quines són les actuacions a seguir en aquest nou projecte clar que fins, al, fins a hores d'ara eh, no tenim constància del mateix i en el moment que, que, en què es tingui doncs ja treballarem paral·lelament amb totes les, les parts que, que convingui doncs per, per intentar, doncs, si és possible, que no tornin a passar coses com les que han passat eh, en els dos sinistres que van ocórrer a la zona humida de la Corbatera. També anem més enllà en el fet de que també s'està parlant de, de totes les, no només dels sinistres que provoca el col·lector de Salmorres i que veiem i que en som coneixedors, sinó també de les urgències que hi ha, de, de la problemàtica que hi ha degut a les filtracions o, o probables faltes de manteniment que té aquest col·lector que ja té molts anys i que també, evidentment, és un tema que s'està treballant que hi estem des de l'equip de govern eh, intentant esbrinar i tenir una valoració lo més exacta possible, tant de l'impacte ambiental, repeteixo, com de la valoració, i que Pragmitis, tot i que ens ha portat el pressupost en aquestes últimes eh, setmanes, està treballant des del primer moment perquè així eh, era l'urgència de la problemàtica. Jo eh, espero haver respost al, una miqueta a totes les peticions que ja es van contestar, repeteixo, en l'anterior ple, i que en principi es va treballant en aquesta línia que si no eh, m'equivoco doncs és la mateixa que inicialment es va plantejar i que ara doncs, està més avançat tenim, tenim un treball de camp que eh, es va començar i s'està elaborant i després del treball de camp hi ha el treball d'oficina que quedarà reflectit en un informe que és el que s'ha peticionat perquè ens pugui donar més dades i poder, també informar a tothom Gràcies alguna intervenció per part del grup d'iniciativa? Sí, aviam, jo volia... Eh, no t'he no entès gaire bé si també s'havien fet propostes pel desviament del col·lector per l'espai de la Corbatera. Això s'ha fet alguna cosa? O l'has dit? O... Perquè, és clar aviam, a part d'això, havien És cert que la moció es va, es va presentar i es torna a presentar. Eh, el grup d'iniciativa va votar en favor d'aquesta moció. Eh tenim que hi ha tot un projecte de, de la Generalitat en, en quant al col·lector, segurament que s'està treballant en, tota, en alguns aspectes que tu expliques, no m'has dit res i el desviament s'ha demanat des de... Clar, jo entenc que, que el govern ha fet gestions, però des de l'oposició creiem que això no està malament de de recordar a l'administració pues, que, bueno, que aquí plantegem una sèrie de qüestions que ha de gestionar l'Ajuntament que evidentment la de gestionar l'equip govern, perquè nosaltres l'oposició no gestionem Llavors, no m'has dit res em sembla del desviament del col·lector per la corbatera, que aquí es diu que s'hauria de desviar, això podria ser una proposta important d'aquesta moció a part de les altres que diu que ja s'estan fent coses i no, no t'estés bé si en el tema de, de les propietats aquestes que han sigut afectades s'han fet també gestions per mirar de reparar aquests danys que se'ls ha produït i després la moció també bueno, té un el punt, si sé que és constituir immediatament el cosent de medi ambient doncs pues, és un tema que també està sobre la taula i que creiem que seria necessari començar a funcionar en aquest aspecte per tant, nosaltres ja vam votat favorablement a la moció i tornarem a votar, malgrat que sabem que s'estan fent moltes gestions pel govern de la Generalitat moltes vegades en silenci, que no es, que no es proclamen aquí però sabem que s'estan fent la, en el tema de, del col·lector hi ha un pressupost destinat per, per fer-ho jo crec que eh, que la moció no està tan malament que des del grup de l'oposició pues, tenim una preocupació i si algunes coses ja les l'esteu fent, bé, i si altres no s'estan fent, pues, votarem en favor de la moció. Alguna intervenció per part de la CUP? Senyora Anna Gabriel. Si sí, és una mica per compensar el factor sorpresa que sembla que mantenia la regidora a l'empar en dir que es tornés a presentar aquesta moció. Eh, particularment, i en nom de la CUP, agraeixo que Esquerra la doni presentar, bàsicament, perquè no sé si vostè recorda que jo en els dos últims plens no hi he pogut ser, i per tant no vaig tenir la possibilitat de votar-la i tampoc vaig tenir la possibilitat de comentar-la. Vull recordar per qui no ho sàpiga que en els dos arres plens no hi vaig poder assistir perquè havia mort la meva àvia i, i en aquest sentit agraeixo les mostres de, de suport que he tingut per part de, de bona part de, dels regidors d'aquest plenari en sol·licitar que, que es fes un ple extraordinari per debatre algunes qüestions que, que era important en que tots els grups hi fóssim i també doncs, ho, com, reprovar la, la poca sensibilitat que ha tingut doncs, l'equip de govern en aquest cas en, en no fer cas de les peticions dels meus companys en dir-los que es mirés de buscar un dia en què jo hi pogués ser ells van preferir doncs, tirar pel dret i fer el, ple, el dia que sabien en què jo segur que no hi podria ser i per tant no només aquestes qüestions sinó d'altres d'importants com era el tema de la sentència de Repsol i dels pisos de Barcelona la CUP no va poder ser present en el plenari i per tant no va poder expressar la seva opinió per tant té tot el sentit que es torni presentar la moció i reitero l'agraïment en nom de la de que ens doneu l'oportunitat de votar-la a favor. Una intervenció per part del grup socialista, senyor Manol Sí, bueno, quan la va presentar Esquerra Republicana ja a l'anterior ple, vam dir que era una moció que hi per la seva lògica rotunda, no?, demanar, doncs, que es reposi tot el que s'ha fet malbé, demanar, doncs, que el col·lector no torni a passar per un lloc protegit, etc etcètera. etcètera. Tant per tant, nosaltres votarem a favor com tal com vam votar a l'anterior. Per part de l'Esquerra Republicana, senyora Cortès Sí. Nosaltres voldríem destacar que tal com la senyora Amparo ha fet, aquest, ha, fet la, ha fet esment a l'empresa Pragmites, que és la, la que porta el projecte del, del, de les actuacions de gestió i conservació i manteniment de la corbatera, voldríem, llegiré el que l'empresa Pragmites diu respecte a, a l'estat ecològic de la corbatera. Diu cal destacar el punt 4.3 i el 6.3 que és l'estat ecològic, on diu «destaca la conductivitat i l'alt la, contingut de clorurs». Cal destacar el problema de la salinització de les aigües del riu Llobregat causants de degradació ambiental paisatgística i social, salinització deguda a les explotacions de salts potàssiques. A les proximitats de l'espai, afecta principalment a la riba dreta del Llobregat, sense alterar, doncs, la qualitat de les aigües superficials del sector cabriànes Gavarresa. Les aigües celebroses arriben a la zona humida de la Corbatera a través del torrent de la Corbatera i del mas de les coves. La salinització en aquest espai natural ha causat la mort de peus de vegetació arbòria i arbustiva de ribera alguns d'envergadura destacable en condicions de normalitat, sense entrar a valorar els episodis d'accidents del col·lector de Salmorres. I destacar el punt 5, la problemàtica ambi ambiental, on diu fonts de contaminació, la presència de ronam salins provoca dificultats de supervivència a la vegetació de ribera en punts determinats. En aquests punts domina el tamarigà i s'observen peus d'arbrat morts a causa de la salinitat». La presència del col·lector de salmorres per l'àmbit causa accidents de forma esporàdica amb les nefastes conseqüències que aquest ocasiona. El risc d'incompliment dels objectius mediambientals de la directiva Mar de l'Aigua, segons anàlisi de pressions a l'àmbit d'estudi, correspon a l'abat. Més que res, doncs perquè quedi constància també del, del que l'empresa l'empresa Pragmites diu de tot això. Bé, crec que ja no s'ha de no defensarem res més sinó de, dir, de poder donar suport també a les persones, a les famílies que tenien, en aquell, en, que tenien terrenys, zones de conreu també en, en l'altra part que també es va salinitzar i que com a mínim manifestar-li el suport que puguin obtenir, donc per part de les administracions. Això és única i exclusivament, doncs, perquè aquestació doncs, perquè hi hagi constància del que ha passat i, a més a més, doncs, que els compromisos que la senyora Arena diu que hi ja ja han tirat endavant amb les diverses administracions i tots els estudis que s'està fent, donc enhora bona, i ja els hi vaig dir l'altre dia i a més a més constarà per escrit i, a més a més, s'haurà doncs, de passar aquesta moció a tots a les administracions pertinents i, a més a més, també als propietaris de les, de les zones de, de, de Conreu. I tant de bo, això doncs serveixi d'experiència per poder fer les coses a partir d'ara molt millor. Gràcies. Senyora Arenas. Sí, referent a la intervenció del senyor Hinojosa, de la desviació encara no tenim eh, exactament quin és el pas exacte del, de l'ampliació llavors, evidentment, si no hi ha el projecte no hi ha el dibuix, no hi ha el traçat i no ens ho poden ens han adelantat un esborrany de les urgències que serien convenient d'acabar de, de coplar el col·lector, però en cap moment hi ha un projecte en el qual ens puguem passar per donar contesta a aquesta pregunta en, en, en concret eh? pel tema de les propietats hi ha com que aquesta moció ja es va presentar a l'anterior ple, per la regidora la senyora Anna Gabriel no, però per vostès i que estava, doncs ja es va dir que ens havíem posat en contacte amb els propietaris. És més, pregmites també ten constància de les dades dels propietaris per poder també fer l'avaluació al respecte. No més hi ha la part humida, sinó que també hi ha camps de conreu en el segon sinistre que es va produir aquí al, al municipi. Parlo del Consell del Medi Ambient, també torno a recordar, si no recordo malament i la memòria no em falla, a l'última comissió del ple extraordinari, que tampoc hi era la senyora Anna Gaviel, però sí que vostè sí que estava present, es va comentar de que seria convenient i ja com es va comentar en la primera moció presentada en l'anterior ple, de que la intenció era de poder arribar a un acord per quedar amb una data possible, per poder començar a a, a, a concretar-lo del Consell de Medi Ambient, i eh, també es va comentar i ningú va dir que no al respecte que com que teníem el ple extraordinari les comissions informatives del ple Extraordinaris, les sessions que ja es, es, es, es anaven a plantejar del POUM i a més a més el, les informatives, més els convenis i, i una sèrie de, de de feines que ara estàvem una mica saturats de dies disponibles perquè tots hi siguem i puguem concretar es va quedar que en posterioritat en aquest ple i acabant les tres sessions que hi havien previstes del POM, es plantejaria una data si no recordo malament i si es vol plantejar una altra data només s'ha de dir en aquell mateix moment que estem tots presents doncs, no, jo crec que no hi ha cap inconvenient per part de la senyora Ana Graviel la poca sensibilitat no es preocupi que ja ens la van reflectir amb un pot de merda aquí sobre la taula vull dir que eh, això no és, no és problema i sorpresa Um, a veure, jo si vostè no hi era en el ple i ara li ha quedat uh, aclarit els punts en els quals i a més a més amb més informació al respecte perquè en aquell moment encara no s'havia encarregat l'informe pericial i ara doncs, tenim l'informe pericial encarregat i sabem quines són les, el contingut del mateix i les actuacions al respecte referent a Pragmites i a aquest redactat que ha llegit la senyora Mireia Cortès, desconec de quin projecte és, de quina on es tractava i simplement treure un extracte de qualsevol projecte, de qualsevol aclaració que en el seu moment hagi fet fora de contexte, doncs evidentment doncs, no puc donar resposta en aquest ple, si vol li puc donar resposta, si em dona aquesta informació d'on ha tret aquest extracte de, de les declaracions o, o d'un informe en algun apartat de pragmites, doncs jo en el pròxim ple no tinc cap inconvenient en contestar gràcies una altra intervenció per part d'iniciativa Cosa? No. per part de la CUP per part del grup socialista per part d'Esquerra Republicana Sí, contestava la senyora Amparo que aquest eh, jo no li he fet cap pregunta, només he llegit textualment el que deia Pragmites i ho diu en, en un projecte que, va, que van presentar i que van aprovar vostès en una junta de govern de deu fer 3 o 4 setmanes o dues setmanes, vull dir, senzillament si vostè estava a la Junta de Govern ha de saber que va passar, un informe. Va passar aquest projecte de pragmites, nosaltres vam treure d'allà Sí, eh, debatut suficientment procediríem a la votació eh, vots a favor de la moció vots en contra doncs queda aprovada per set vots a favor de quatre d'Esquerra Republicana un del Partit dels Socialistes de Catalunya, un d'Iniciativa per Catalunya i un de la CUP i sis en contra del grup de Convergència i Unió. I passem al següent punt de l'ordre del dia que és emoció presentada pel grup polític municipal d'Iniciativa per Catalunya per la recuperació de la memòria històrica. Uh, la vol, vol llegir, senyor Nojosa? Sí, sí, la llegiré. Bé, en José Antonio Nojosa Vera, major d'edat amb domicili a Saient. Va, Eh, com a regidor d'Iniciativa per Catalunya Ver, secció local de Seixent la present moció es fonamenta en els següents primer, atès que la passada legislatura es va celebrar diversos actes de la recuperació de la memòria històrica amb el, patro, amb el patrocini de la Conselleria de Relacions Institucionals i Participació, van tenir molt ressò unànim i un ampli seguiment ciutadà però van quedar en alguns aspectes pendents, segon a que aquests aspectes pendent tals com prendre un acord plenari per donar tan bon punt fos possible a un carrer o passeig a Pere Sunyer, Bertran, Jan, Amadeu Bartomeu, Esquius, Doro i Josep, Josep Sala, Mitjans, Moliner, combatents republicans eh, Tercer, en el mateix sentit per la seva labor en la defensa de la llengua catalana i el catenalisme durant el franquisme, que el van dur fins a tot a patir represàlies a Joan Costa Ferrer, Costa Sastre. Quart, a més d'aquestes iniciatives, creiem necessari oferir un homenatge al Sant Llentín, que va morir en la deportació i que, malauradament, vam deixar les seves esbidra als camps d'extermini nazi, que són Jaume Arís Estrada, Jaume Escaler Puig, Esteve Flotats Cau, Manuel Jiménez Garrido, José Ato Fernández, Zeferino Pérez i el seu germà, Llorenç Vilaseca Carrió i Salvador Ventura Tor. Aquest nascut a vegades però resident a Sallent. Per donar compte si feu un exercici sobre els valors de la vida, la dignitat i la defensa dels drets humans i que el penari faci públic homenatge al seu record, per un fet de salvar la memòria al present els que els passant va ser víctimes d'una d'una barbaritat tan, tan cruel. És per això que es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, que s'acordi tan bon punt sigui possible anomenar a un carrer, passeig o plaça que digui en la placa la següent legenda. Carrer, par, carrer, passeig o plaça del Moliner, el Jan i el Doro, defensors de la República, que és 1935-1944, que es comuniqui als descendants familiars saburs dels afectats d'aquests acords. Segon, que s'acordi tan bon punt sigui possible anomenar a un carrer, passeig o plaça que digui en la placa la següent llegenda carrer, passeig o plaça a Joan Costa Ferrer actiu i fervent patriota durant la, la llarga nit de pedra que es comuniqui als descendents familiars sabuts de l'afectat d'aquest acord Tercer, que abans d'acabar aquest any 2008 es faci l'homenatge als científics que van morir en els camps d'extermini nazi i que al cementiri es col·loqui una placa que digui El «Als sanyantins morts als camps d'extermini de nazi», Jaume Arís Estrada, Jaume Escalé Puig, Esteve flotats Cau, Manuel Jiménez Garrido, José Ato Fernández, Zeferino Pérez i un germà, Joren Vilaseca Carrió i Salvador Ventura Tor, que es comuniqui als descendents familiars sabuts dels afectants en aquests acord i posteriorment se'ls convidarà personalment quan es procideixi a la celebració dels actes i conferències en record de tots ells. Quart, que per materialitat tot, es, tot això es, es tramiti la sol·licitud d'una ajuda econòmica, a part de l'aportació econòmica municipal, a la coordinador, coordinadora general del programa per al Memorial Democràtic, seien 30 de setembre de 2008. Vés, aquesta moció... La... Perdó, em dono la paraula... Sí, sí, sí, no, si la té, la té encara, no, no, no l'ha deixat no? Bé, no sé quan des... l'agafa eh, no la deixa M'havia despistat no, no. Digui, digui, una cosa. Bé, que aquesta moció l'hem presentat al grup d'iniciativa com la podia presentar qualsevol altre grup Entenem doncs, que per mitjans d'una sèrie de, de converses i amb persones d'aquí del poble doncs pensàvem que això tenia de tenir una continuïtat ja es van fer una sèrie d'actes sobre els tema de dels combatents republicans de Sallent i guerrillers de la resistència francesa es van fer una sèrie d'actes es va fer també un acte sobre el Joan Costa Ferrer el Costa Sastre on inclús es va repartir un dossier informatiu explicant a la població de Sallent qui era el Sastre Costa a part d'això també era sereno i va ser represaliat i va perdre la seva feina per fer unes fulles informatives on es defensava la llengua i la cultura catalana en l'època en què estem parlant i en els actes dels guerrillers i republicans també es va fer un vídeo en eh, aquí el que s'ha fet és fer aquest acte dels camps d'extermini nazis d'aquests saientins que van morir i creiem que s'ha de fer un reconeixement eh, per dignitat o sigui eh, van ser saientins que van desaparèixer sobretot en el camp d'extermini de, de Gusen van estar a Mauthausen i després van passar a Gusten Gusten era un camp que, si no sé si sabeu, pràcticament no sortia ningú de Mauthausen tenia la possibilitat de sortir encara que fos a canviar i aquests doncs, van morir en això posar en contacte el tema de l'aportació econòmica bueno, s'hauria de tramitar a través de la, del Departament del Memorial Democràtic i no seria tan car fer un acte d'aquest tipus Llavors, posar en contacte amb l'historiador saientí Ferran Sánchez Agustí pues, com a historiador ell té tota una sèrie de dades d'aquestes persones tant dels camps de concentració com dels altres temes i més o menys jo no em voldria allargar això és el que diu la moció i les poso al ple per la seva aprovació